Bi dengan kas seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas mindari fi di dalam andari hata sehingga bi tawademi.